А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения нам Свети Дух. Пета глава, пети стих. Тук Павел засяга един от най-дълбоките въпроси за спасението, чрез вярата в Господа Исуса Христа. Чрез чието възкресение ние сме оправдани и тъй, оправдани чрез вярата, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Тази вяра и това оправдание, за което говори Павел, довежда до вътрешен мир, до мир в Бога, а ние виждаме, че съвременните хора, които вярват в Бога и в Христа, нямат мир нито в себе си, нито помежду си. Това показва, че Павел не говори за обикновената вяра, която хората имат за нещо друго. Той казва, понеже всички се грешиха чрез Адама, т.е. става въпрос за първичния грях и с неговата благост се оправдаваме даром чрез изкуплението, което е в Исусе Христа. Значи тук става въпрос за изкупление на първичния грях на човечеството, което става чрез вярата в Христа Исуса, а не чрез дела. За да разберем това изкупление, трябва да разберем в какво се състои първичният грях, според писанието той се състои в непослушанието на първите хора. Това непослушание се състои в яденето на забранения плод. По такъв начин виждаме как загадка върху загадка са свързани в едно, които трябва да се изяснят, за да се разберат думите на Павел, че човек се оправдава чрез вярата. Че тук става въпрос за първичния грех, не за отделните грехове на хората,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 скръп и неволя на всяка човешка душа, която прави зло. Втора глава, 5 и 9 стих Ако съпоставим тези две мисли, ще излезе, че Павел си противоречи. Но всъщност той не си противоречи, защото когато говори за оправдание чрез вярата, а не с дела, той разбира оправдаване на първичния грях, който се състои в това, че хората се отказаха от Бога, от Христа, и се овлякоха по ума на тъмните сили, с които влязоха в контакт. И с това се овлякоха в гъстата материя и тръгнаха по инволюционния път. Изкупуването чрез кръвта на Исус Христос се състои в това, че Христос, чрез преминаването си през голгота и побеждаването на смъртта и разрушаването на ада, както се казва в писанието, Дава обратен импулс на човешкото развитие, на човечеството като цяло, с което човечеството поема обратен път към Бога. А за личните си грехове, както казва и Павел, всеки сам ще си носи последствията. Това е много накратко изяснение на идеята на Павел за оправдаването чрез вяра. Вярата е качество на човешкия ум. Тя е свързана с мъдростта. Тази мисъл на Павел не навежда на мисълта, че Христос е това, което направи за човечеството, създаде условия за развиване на човешкия ум, с което му даде условия да влезе в пътя на мъдростта, която ще му разкрие божествените закони, които като изпълнява, ще дойде до придобиване на вечния живот. Това значи спасение чрез вярата, т.е. Спасение чрез познаване законите на живота, които ни разкрива мъдростта, защото вярата е принцип на мъдростта. Че това е така, че се отнася до първичния грях, се вижда и от мисълта на Павел, който казва, защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Пета глава, 19 стих, а понататък Павел свързва двете идеи, като казва, а отгоре на това дойде и законът, да се умножи прегрешението, а гдето се умножи грехът, преумножи се благодатта, така, щото както грехът бе царувал и докара смърт, така да царува благодатта, чрез правдата и да докара вечен живот, чрез Исуса Христа, нашия Господ. Пета глава, 20-21 стих След това Павел развива идеята за изкуплението чрез Христа, като казва Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез Възкресение, подобно на Неговото, като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, да да не рубуваме вече на греха. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него, знаеки, че Христос, който биде възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт над Него. 6 глава, 5 и 9 -ти стих Но сега, като се освободите от греха и станахте слуги на Бога, Имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот, защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Исуса Христа, нашия Господ. 6 глава, 22-23 стих. 7 глава Павел развива идеята за двойното човешко естество последния начин. Обаче, ако върша това, което не искам, Съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не е и сила да го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. И тъй Намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. И тъй, сам аз с си, слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Седма глава, 16, 25 стих. След това разглежда въпроса от друга страна, като казва следното. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че бе отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът и жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим, не от плът, но по дух. Защото тия, които са плътски, копнеят за плътското, а тия, които са духовни, за духовното. Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на духа значи живот и мир. Защото копнежът на плата е враждебен на Бога понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може, и тия, които са плъцки, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плъцкият духовни, ако живее във вас Божият дух, но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата». И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще възкреси и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава в вас. Защото ако живеете плъцки, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвите телесните действия, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, да да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновение, чрез който и викаме авва Отче!». Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници. Наследници на Бога. А са наследници с Христа. Та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. 8 глава, 3-17 стих Понеже създанието беше подчинено на немощ, не свободно, но чрез този, който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите чада понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега. И не само то, но и ние, които имаме дух в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновлението си, сиреч, и изкупуването на нашето тяло. 8 глава, 20-23 стих В тази мисъл е скрита една от най-дълбоките истини на окултната наука – за слизането на духа в материята и на неговото възлизане. Тази истина е толкова дълбока и обширна, че е необходима цяла книга за нейното изяснение. Но знаем, че всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според неговото намерение, защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? 8 глава, 28-31 стих в тези няколко стиха Павел в забулена форма ни разкрива пътя на окултните ученици, които са предопределени и призвани. Понататък Павел пак подема темата за спасението чрез вярата, която на много места подхваща. Той казва, защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, повярваш с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото с сърце вярва човек и се оправдава, прави и с уста прави изповеди се спасява, защото Писанието казва: Никой, който вярва в него, не ще се посрами, понеже няма разлика между юдей и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават. Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. 10 глава 9:13 стих. И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. 10 глава, 17 стих. В 9 глава, 6 стих казва, Защото не всички уния са Израил, които са от Израиля, т.е. избран народ. В 11 глава пак се връща на този въпрос и казва, Онова, което Израил търсеше, това не получи, но избраните го получиха, а останалите се закоравяха даже до днес 11 глава 7 стих Следователно навсякъде в писанието където се говори за Израил като избран народ се подразбират окултните ученици учениците на бялото братство които са живели между всички древни народи О, колко дълбоко е богатството на премадростта и знанието на Бога колко са непостижими неговите съдби и неследими пътищата му 11 глава, 33 стих Защото е от Него, чрез Него и за Него. Не да бъде слава до векове. Амин. 11 глава, 36 стих 12 глава дава ред правила и наставления за учениците на новото учение в Рим. Ще цитирам само някои от тях, които са полезни и верни и за учениците на днешните времена. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. 12 глава, 2 стих Защото чрез дадената благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, Щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всеки го разпределил. 12 глава, 3 стих Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба, така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас един на друг. 12 глава, 4-5 стих и ако имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат. Ако е пророчество, нека пророкуваме съобразно с вярата. Ако ли служене, нека прилежаваме в служенето. Ако някой поучава, нека прилежава в поучанието. Ако увещава в увещанието. Който раздава, да раздава щедро. Който управлява, да управлява с усърдие който показва милост, да я показва доброволно. 12 глава, 19 стих Любовта да бъде нелицемерна. Отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто. 12 глава, 9 стих В братолюбието си обичайте се един друг като сродници и се да си отдавате един на друг почет. 12 глава, 10 стих В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. 12 глава, 11 стих Радвайте се в надеждата, в скръп бивайте твърди, в молитва постоянни. 12 глава, 12 стих Помагайте на светиите в нуждите им, предавайте се на гостолюбие. 12 глава, 13 стих Благославяйте уния, които ви гонят. Благославяйте и не кълнете. 12 глава, 14 стих Радвайте се с уния, които се радват. Плачете с уния, които плачат. 12 глава, 15 стих Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. 12 глава, 16 стих Никому не връщайте зло за зло. Промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. 12 глава, 17 стих Не си отмъщавайте възлюблени, но дайте място на Божия гняв, защото е писано На мене принадлежи отмъщението. Аз ще сторя въздаяние, казва Господ. 12 глава, 19 стих ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, напой го. Защото това, като правиш, ще натрупваш жар на главата му. 12 глава, 20 стих Не се оставай да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. 12 глава, 21 стих Отдавайте на всички дължимото, комуто се дължи данък, данъка комуто мито – митото, комуто страх – страха, комуто почет – почетта. Не оставяйте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото който обича други го, изпълнява закона. Любовта не върши зло на ближния, следователно, любовта изпълнява закона. 13 глава, 7-8, 10 стих защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си, понеже ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме. И тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме. Защото Христос за това умря и оживе, да господства и над мъртвите и над живите. 14 глава 7-9 стих защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух, понеже Който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците. 14 глава, 17-18 стих И тъй, нека търсим това, което служи на мир и за взаимно назидание. 14 глава, 19 стих заради ядене и пиене, недей дей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто, но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. 14 глава, 20 стих Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се спъва брат ти или се съблазнява или изнемощява. 14 глава, 21 стих Вярата, която имаш за тия неща, има я за себе си пред Бога. Блажен оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява. 14 глава, 22 стих Но оня, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение, а всичко, което не става от убеждение, е грях. 14 глава, 23 стих Проче ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си, всеки от нас да угажда на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието. 15 глава, 1-2 стих